Я поткнувся було до холодильника, де стояла пляшка горілки, але вчасно згадав, що по якому я ніколи не був, та й пити самому – ні. «Кепські твої справи, хлопче», – сказав я в голос. Мій голос відбився, наче гумова кулька, від стіни коло вікна, і розбиті крихти його впали до моїх ніг. Усе до біса. Я ступив кілька кроків і став як окопаний. Хвилин кілька ще намагався боротися з відчуттям, що це зовсім не моя квартира, що мені негайно слід забиратися звідси, і чим швидше, тим ліпше. Але це відчуття виявилося сильнішим за мене, воно нестримно потягло мене на двір. Я біг сходами, ніби поспішав повідомити про грабіжників чи пожежу. Лише внизу, коли обличчя залоскотав струмінь доволі холодного повітря, спинився. Цієї жмиті десь мов би боку з'явилося інше непереборне бажання – Зустріти когось, будь-кого, аби побачити знайоме обличчя, аби перекинутись хоч кількома словами, про що завгодно, навіть про те, з яким результатом закінчився сьогоднішній футбольний матч, про який я забув, ледве відійшов на пристойну відстань від стадіону. Наша вулиця, однак, була порожня. Лише віддалік цокали чиїсь тонькі підбори, бо стукіт був дрібним і різким, хоча його й пом'якшувала відстань. Я пішов на той цокіт. Ішов, доки не відчув, що він зникає. Тоді я пришвидшив ходу. Мої кроки заглушали цей дивний, вабливий звук, і, злякавшись, що я втрачу ще незбагнену нитку зв'язку, що ямось вкрай мені тепер необхідним, я побіг. Гупання підошов було таке голосне, ніби я буджу людей в ближніх будинках. Але вікна їх у переважній більшості не світилися. І не засвічувались, може, я на бігу погано роздивлявся, а може, просто лише хтось подумки чортихнувся, коли в його дрімоту вірвалось оце запізніле важке гупання. Незабаром я наздогнав не жінку. Лебонь почувши кроки, вона озирнулась. Раз вдруге, потім і собі пішла швидше. Але спинився я лише, коли став поруч з нею. Спинилась, і вона злякано поглянула в мій бік. Цієї миці ми якраз були під ліхтарем. І я роздивився її обличчя. Воно було невродливе, якесь випнуте вперед, а переляк робив його майже потворним, принаймні мені так повижалось на якусь мить, і я навіть мим волі відвернувся. Але жінка вже повільно дивилась на мене, і я відчував силу цього погляду, навіть одвівши свої очі. Притягнутий цією силою, я зиркнув на неї знову, але враження не змінилось. Тільки саме її обличчя наче пом'якшало. Що вам потрібно? спитала вона приємним, хоч і трохи зляканим голосом. Пробачте, пробурмотів я, пробачте, я помилився. А вона знизала плечима, ледь сіпнулися кутики великих, різко окреслених вуст, та наступної секунди вже поцокотіла підборами модельних черевичків далі. Ще через кілька миттєвостей я збагнув, що ноги самі несуть мене за нею. Цього тільки мені не вистачало. Не маю ж я наміру залицятися до неї. Пройшовши за інерцією декілька метрів, я спинився. Ще якийсь час цокіт лунав, начеперто кликав за собою. Потім став слабшати, поки його зовсім не поглинув. Довгий п'ятиповерховий будинок на розі двох вулиць. Постоявши трохи, я вийшов на сусідню вулицю. Вона теж була порожня, лише на протилежному боці і віддалялася запізніла парочка. Десь близько долинав дзвінкий жіночий сміх. Його змінював басовитий чоловічий голос, потім знову сміх покрив баса. Вони наче змагались між собою, поки нарешті не злились в єдине ціле. Куди ж мені йти? подумав я. Додому вертатися не хотілось. Там справді не наче було залишено минуле до якого я тепер відчував огиду, Але йти виходить нікуди. Хіба що поїхати на вокзал та переночувати там? Я попрямував до зупинки, де зустрів ту саму пару, що йшла протилежним боком, і мою несподівану знайому. Я спробував посміхнутися до неї, але у відповідь вона нахмурилась і відвернулася. Сподівання, хлопче, треба виправдовувати відразу, сказав я подумки собі. Бо потім за... Ризикуєш залишитись біля розбитого корита. Мені навіть стало веселіше цієї думки, адже підстав для такого припущення не було майже ніяких. Щоб їй сказати, цій жінці, щоб сказати самому собі, але так переконливо, щоб повернутися до себе колишнього, коли в мене ще не було розбитих мрій, коли я йшов отак за долею, як щойно за цією невродливою жінкою. А втім, здається, Доля моя теж невродлива, хоча хіба вона має вроду? Тут я побачив перед собою іншу жінку. Вона виходила з піни, а за її плечима вигравало море. Ступала обережно, самими кінчиками пальців, мов би, скрадалася до мене. Афродіта, подумав я глумливо. Глум стосувався радше мене самого. Я заплющив очі. Мав певність, коли розплющу... «Жінки цієї, іншої, реальної, поруч не побачу». Так і зробив, але нічого не трапилось. Вона так само стояла на відстані простягнутої руки. Я придивився, як вона змощила чоло і стала наче старшою і ще невродливішою. Може, сказати їй про це, може з цього почати розмову, тільки чи варто, чи є у мене потреба? «Потреба – не річ». До кишені не покладеш, подумав я. Думка трохи розвеселила. Мене ще здатні розвеселяти власні думки. Я ще глумлюся над собою, коли захочу. І це свідчить, що я не втратив відчуття реальності, лишився самим собою. От лише прикрість заполонює дедалі дужче. І за минуле, і за теперішнє, і за майбутнє, якого, вочевидь, вже немає. Я так нічого й не сказав. Підівхався автобус, але він ішов у мікрорайон, а не до вокзалу. Хлопець і дівчина, а за ними моя невродливиця, сіли в цей майже порожній автобус, і незабаром він зник з очей. Я повернувся і пішов назад. На розі вулиць стояв міліціонер, приземкуватий сержант з добродушним обличчям.